Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ogfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'madina Min yahdihi allahu falamubillah lah Wa min yudlil falahadiyya lah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhanazin amanu ta'ku Allah hak tu katih, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya ayuhanasu ta'ku Rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجال كثير ونساء، وta'ku Allah الذي تسألون به والارحام، إن Allah كان عليكم ركيبا.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 وَشَرَرَ الْأُمُورِ مُهْدَدَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَدَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para pemirsa Roja TV atau TV Roja dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, <coughs> Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan izin dan taufiknya pada kesempatan yang mulia ini kita kembali akan mempelajari tentang ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua yakni tentang al qawaid Al-Fikhiyah dan eh, dengan senang hati ya, kita akan mempelajari sebuah buku yang eh, ditulis oleh Al-Ustadz Ahmad Sabik bin Abdul Latif abu Yusuf tentang al-Kuaidul Fikhiyah, iaitu kaedah-kaedah praktis memahami fikih Islam. Di mana buku ini seperti apa yang dikatakan oleh penulisnya <coughs> eh, disusun sedemikian rupa untuk orang-orang mm, yang baru dalam memahami eh, ilmu ini, iaitu tentang kuaid al-Fikhiyah. Dan tentunya para pemirsa dan para pendengar yang Allah ya kan, <tuh> eh, kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala dari pembahasan di siang hari ini, ya. kita minta pada Allah ilmu yang bermanfaat, kita juga minta pada Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya. Mudah-mudahan Allah catat apa yang kita lakukan di siang hari ini, ya, di kesempatan ini. E, dicatat sebagai amalan yang sebagai amalan ibadah di akhirat kelak baik untuk penulisnya baik yang membacakan dan bagi yang e, menyaksikan dan mendengar acara e, yang mulia ini <tuh> para pemirsa tv rojan dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala ilmu ini ilmu yang Sangat penting sekali Untuk kita pelajari. <tuh> Tapi sebelumnya Saya ingatkan Kepada diri saya tentunya Dan kepada Pemirsa, juga para pendengar Marilah kita Perbaiki niat kita Kita islah ya, Kita perbaiki Niat-niat kita Dalam menuntut ilmu ini Kita berusaha Tunjukkan Amalan kita ini Untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menerima Amalan Dari hambanya Melainkan apabila Dilakukan dengan ikhlas semata mata Karena Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin Dan tidaklah mereka diperintah Melainkan agar mereka Memurnikan ketaatan hanya kepadanya Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengikhlaskan tujuan dan maksud dari menuntut ilmu ini Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Sebelum kita membahas ilmu-ilmu yang ada dalam buku ini Alangkah baiknya kita membahas Muqaddimah Dari apa yang ditulis oleh penulis eh, Buku ini Hafizullahullah Ta'ala Di mana Dalam Muqaddimah ini Kita akan mendapati faedah-faedah yang sangat bermanfaat Yang sangat sayang sekali Kalau kita loncat <tuh> Yang dengan kita membaca Muqaddimah Sebuah buku atau sebuah kitab Kita akan mengerti eh, Minimalnya maksud Dari tulisnya buku ini Kemudian juga tentang faedah-faedah secara global Yang ada dalam buku ini Sehingga dengan ini Kita akan semakin semangat untuk membahas kitab tersebut atau buku tersebut Di dalam uh, buku ini Saya gunakan cetakan yang ketiga ya. Saya gunakan cetakan yang ketiga Di bulan Rabi akhir Tahun 1433 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Maret 2012 Masehi <coughs> di dalam muqaddimah penulis hafizullahullah ta'ala menyebutkan e, khutbatul Hajah yang sudah diterjemahkan kemudian <coughs> e, setelah itu di muqaddimah ini dikatakan ya, setelah amma ba'du di paragraf yang ketiga Penulis Hafizullah Ta'ala Berkata Bahawa Kalau kita menela'ah Dari beberapa kitab Yang ditulis oleh para ulama' ya, di ulama' nulis Banyak kitab Kemudian kalau kita lihat Muqaddimahnya ya, Banyak diantara ulama' ya, Yang mengatakan bahawa Kemuliaan suatu ilmu tergantung dengan kemuliaan apa yang akan diketahui dengan ilmu tersebut. Saya lagi, bahawa ke ke kemuliaan sebuah ilmu akan e diketahui atau tergantung dengan kemuliaan apa yang diketahui dengan ilmu tersebut. Ya. Kemudian, dengan ini, <tuh> maka kata beliau, ilmu syar'i ilmu syar'i adalah ilmu yang paling mulia sekali lagi ilmu syar'i adalah ilmu yang paling mulia kenapa demikian ya. jawabannya adalah karena dengan ilmu syar'i tersebut kita ya, akan mengetahui syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mengetahui Syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu ya. alaihi wa alihi wa sallam Di mana <coughs> uh, Syariat Yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Syariat yang agung Yang mulia ya, uh, Tidak kita ketahui Keindahannya ya. Tidak kita ketahui Keagungannya Ya, kecuali dengan mempelajari ilmu yang mengantarkan kita kepada ilmu syariat tersebut ya, Kita tidak mengenal apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Kecuali kita mempelajari ilmu yang mengantarkan ke sana ya. Oleh karena itu di sini penulis berkata <coughs> Saya akan bacakan sesuai dengan lafaznya ya, Beliau berkata dengan ini Maka ilmu syari adalah ilmu yang paling mulia Karena dengannya akan diketahui syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta dengannya akan diketahui ibadah yang benar yang merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wama khulaf tul jinna wal insa illa liyamudun dan tidak Allah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Aku. Jadi dengan ilmu syariat Kita akan mengetahui tata cara ibadah yang benar Karena kita tahu bahwa Kita diciptakan oleh e, Allah SWT <coughs> Bukan untuk main-main belaka Bahkan Allah SWT memperingatkan kita tentang hal itu Mem Memperingatkan tentang prasangka kita yang buruk Prasangka manusia yang jelek Ya, Dalam Al-Quran Allah berfirman Afahasibtum Ennama kholaknakum abatha Wa annakum ilayna la turja'un Apa hasibtum? Apakah kalian mengira? Apakah kalian menyangka? Ennama kholaknakum abatha Bahawa kami ciptakan kalim itu Abath Main-main Ya Tidak sungguh-sungguh Wa annakum ilayna la turja'un Dan apakah Kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Ya. Jadi ini Prasangka yang jelek yang Allah Subhanahu Wa Taala tegur dengannya dalam ayat yang mulia ini karena banyak diantara kita yang menyangka atau ber, e, berprasangka dalam hatinya bahwa dia hidup di atas muka bumi ini untuk main-main belaka. Kali-kali tidak. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita dalam surat Al Zariyat dalam buku ini. Yang disebutkan bahawa tujuan dari diciptakannya manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَمَا jinna wal insa illa لِيَعْمُدُونَ Dan tidaklah ku menciptakan jin dan manusia, lainkan agar mereka beribadah kepada aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kita semua, ya... Saya Dan antum semua Adalah manusia-manusia Yang kita yakin Allah telah menciptakan kita Ya Dan kita pun harus meyakini Harus mengetahui Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan kita semua Untuk sebuah tujuan yang agung Ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Di halaman berikutnya di masih di muqaddimah ya penulis buku ini berkata hadisullah taala setelah e, setelah itu kata beliau ketahuilah barakallahu fikum bahwa jika pokok dari keselamatan seorang hamba tidak akan dia dapatkan kecuali dengan ilmu dengan murninya tauhid dan bebasnya dari polusi syirik maka kesempurnaan Keselamatan tidak akan diraih Melainkan dengan kemurnian ibadah Dan bebasnya dari Bid'ah Jika yang jika yang Masalah yang pertama Diketahui dengan mempelajari ilmu tauhid, Maka masalah yang kedua Maka diketahui Dengan ilmu fikih Ini sangat betul sekali <tuh> Dalam eh, dua paragraf ini eh, Penulis berkata Bahawa Pokok dari keselamatan hamba-hamba adalah dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dalam membebaskan diri mereka dari kesyirikan ya. Tauhid sangat penting sekali karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya agar bertauhid kepada Allah Allah turunkan Al-Quran Allah utus para rasulnya Ya, Allah turunkan kitab-kitabnya Allah utus para Rasulnya ya. Dari Rasul yang pertama Nabi Nuh AS Sampai Rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW Dalam rangka Agar manusia mentauhidkan Allah SWT Dan menjauhi kesyirikan Karena dosa e, syirik Ini sangatlah besar oleh kerana itu seseorang yang membuat kesyirikan Kemudian dia meninggal Dia tidak akan selamat Tidak akan selamat Di dunia di akhirat Dan di akhirat Di akhirat Allah masukkan Nar Afi neraka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna allaha La yagfiru ayyushroka bihi Wa yagfiru maduna zalika lima yasha'at Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, Tidak akan mengampuni dosa syirik Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa selain syirik Bagi siapa yang Allah kehendaki Dalam ayat yang lain Allah berfirman Innahu man yushirik billahi faqad haramallahu alaihi al jannah Wa ma'wahun ma nar wa malil zalimina min asar Sesungguhnya siapa saja orangnya yang berbuat syirik Maka Allah haramkan atasnya surga Dan tempatnya adalah neraka وَمَا لِلظَالِمِنَ مِنْ أَنْصَرِ Tidak ada penolong bagi orang yang zalim, kata Allah SWT. Adapun orang yang tidak mencampur adukan keimanan dengan syirik, maka mereka akan mendapatkan keamanan di akhirat kelak. Allah SWT berkata, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمِ ظُلْمِنْ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ Muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. mana kezaliman disindakan dengan kesyirikan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ula'ika lahumul amnu. Mereka akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi orang yang selamat atau pokok keselamatan seorang hamba adalah ketika mereka betul-betul mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, saya lagi Pokok keselamatan hamba-hamba Allah Adalah ketika mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika mereka jauh dari perbuatan kesyirikan Kemudian Ini dipelajari dalam ilmu tauhid tentunya Kemudian penulis menyebutkan Hafizullahullah ta'ala bahwa kesempurnaan dari keselamatan hamba itu Ketika Penulis uh, mereka, ya, jauh menjauhkan diri mereka dalam masalah bid'ah. Dan di sini ya, e, kesempurnaan keselamatan itu tidak diraih melainkan dengan kemurnian ibadah. Jadi ibadahnya murni, ya, dalam beribadah hanya mencontoh Rasulullah SAW. Jauh dari polusi e, bid'ah. Nah. Yang kedua ini dalam e, disiplin ilmu itu dipelajarinya lewat ilmu fikih. Lewat ilmu fikih, ya. Dan ilmu fikih sebagaimana disebut oleh penulis memiliki keutamaan yang banyak sekali yang penulis katakan, ya. Keutamaan-keutamaan yang e, yang lainnya yang tidak bisa digambarkan kata beliau dengan rangkaian kata-kata di lembaran kertas ini tapi beliau sebutkan diantara keutamaan e, ilmu fikih ya, ilmu yang sangat agung ini adalah diantaranya yang dengannya diketahui bagaimana cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar mulai dari cara tohara bagaimana cara bersuci <coughs> ya, dengan wudu cara berwudu, cara tayamum, cara mandi, ya? dan seterusnya. Kemudian juga dengan fikih kita mengetahui bagaimana sholat yang benar, sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dengan fikih tahu bagaimana cara zakat yang benar, kemudian puasa yang benar, haji yang benar dan yang lainnya, ya. Nah, ini. Dengan kita belajar fikih <coughs> Kita mengangkat diri kita dari kebodohan eh, Supaya tidak menjadi orang yang awam eh, Karena awam itu eh, eh, eh, Adalah Baik itu awam kampung Atau awam kampus eh, Saya meminjam istilahnya Bahawa Awam itu walaupun awam itu tetap awam walaupun awam itu hidupnya di kampung, ya atau hidupnya di kampus. Ada awam kampung, ada awam kampus, ya. Nah ini, karena sebagian orang mengira walaupun belajar sudah di sebuah apa nadi perbukuan tinggi, ya, perbukuan tinggi yang bukan belajar Islam, ya bukan bukan belajar syariat. Sudah mencapai gelar S1, S2, S3 ya, Hidupnya di kampus ya. Kemudian Banyak sekali orang ya, Umum Memandang, wah oh, ini orang pinter nih Hebat kan itu ya. Sehingga ketika berbicara Masalah din ya, Didengar, padahal apa? Padahal Uh, dia misalkan belum Tahu tentang sholat, belum tahu tentang Tohara, belum tahu tentang masalah uh, Zakat, belum tahu tentang masalah Haji dan seterusnya ya. Jadi kita harus Memahami bahawa awam itu Ketika awam tentang masalah agama ya, Masalah agama ya. Tohara, banyak orang yang Belajar ya di antara kita Belajar ilmu Ilmu dunia sudah sampai tingkatan S1, S2, S3 Eh gitu tapi tata cara berwudu enggak ngerti. Tata cara berwudu ya. Kemudian bagaimana mandi besar yang benar kan gitu. Bahkan kita jumpai ada orang sudah ya, menikah belum tahu bagaimana tata cara mandi yang benar. Yang mandi wajib saya maksud ya. Ini, ter, ini disebut awam ya dan awam kampus ya. Baik. <tuh> Kemudian beliau berkata bahwa dengan dengan ilmu fikih ini dikibarkan bendera Islam dan itu diketahui dengan fikih yang namanya fikih jihad. Kita kenal tentang masalah jizyah, kenal juga masalah faid dan lainnya. Itu dipelajari dalam ilmu fikih. Kemudian dengan ilmu ini juga diketahui bagaimana cara mencari rizki yang halal dan menghindari rizki yang haram, ya. Dan hal itu juga dipelajari dalam ilmu fikih, Dalam fikih mu'amalat ya. Kemudian juga diantara keutamaan ilmu fikih Diketahui bagaimana cara membangun uh, bahtera keluarga yang bahagia Rumah tangga yang sakinah, kata orangnya Sakinah ma'wadda wa rahmah ya. nah, Ini bagaimana? Karena ada aturan-aturannya dan itu dipelajari di fikir Ya Dipelajari bagaimana hak-hak suami atas istrinya. Begitu juga hak-hak istri atas suaminya. Kemudian juga dipelajari tentang hak-hak orang tua yang wajib dipenuhi oleh anaknya. Dan hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Ya? Dengan ini, maka sebuah keluarga akan menjadi keluarga yang uh, sakinah, yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan cinta kasih, dan penuh dengan uh, rahmat, ya, keluarga yang penuh dengan keharmonisan. Ini dipelajari di, di fikih juga. Kemudian juga dengan ilmu fikih, ya, diketahui bagaimana harta seseorang akan dibagi sepeninggalnya. Dan ini dibahas dalam ilmu mawaris dan ini ada dalam ilmu fikih juga. Ya. Uh, kemudian dengan ilmu fikih juga akan diketahui e, bag, e, balasan bagi orang yang berbuat kriminal ya. kemudian orang-orang e, yang jahat orang-orang ya. yang berbuat kriminal di dunia ini ada, ya, hukumannya dan ini dalam masalah jinayat, ya, <tuh> seperti misalkan mencuri atau membunuh, ya, apa hukumannya ya, dalam e, Islam ya. ini disebut dalam dalam ilmu fikih, ya, jadi sangat sangat luas sekali tentang ilmu fikih ini. Ya? <tuh> Kemudian para pemirsa dan para pendengar uh, roja yang Allah meluahkan, setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan dari ilmu fikih ini, <tuh> beliau akan menyebutkan mukhtimah atau uh, perkataan ya yang dengannya kita mengetahui tentang uh, keutamaan dari ilmu yang akan kita bahas yakni ilmu qawaid fikhiyah. Ya. Yeah. Beliau katakan di sini, "Namun tatkala masalah fikih adalah masalah yang selalu berkembang, jadi masalah fikih ini masalah yang terus berkembang seiring dengan perkembangan eh, zaman sedangkan nas Al-Qur'an dan nas Hadis-hadis eh, Nabi SAW Itu terputus ya, Terputus dengan men Meninggalnya ya, Dengan wafatnya Nabi Yang Mulia Alaihi AS Dan kita maklum Bahawa eh, Karena terputus Maka terbatas Nas Al-Quran terbatas, nas hadis pun Terbatas Jadi perlu diketahui dan perlu dicamkan Bahawa maknanya bukan lah Terbatas tidak bisa uh, Mencakup semua yang ada Tidak Karena uh, Al-Quran Dan hadis-hadis Nabi yang mulia A.S ya, Ini memberikan uh, Pengetahuan yang luas kepada kita ya. uh, Kita lihat kembali ke sini <coughs> bahwa Nas-nas Al-Quran dan hadis atau sunnah yang sahiha su yang menjadi dasar daripada masalah fikih ya terbatas sekali lagi terbatas adapun em um, masalah-masalah fikih terus berkembang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ya kan buktinya misalkan di zaman Nabi kan enggak ada namanya uh, telepon tidak ada mikrofon ya itu kan Kemudian eh, sekarang juga ilmu kedokteran berkembang pesat. Ada bayi tabung, ya. itu kan butuh butuh eh, hukum, ya butuh hukum. Apa hukumnya tentang masalah-masalah eh, yang terus berkembang sekarang ini? Ya? Dan eh, karena masalah ini, karena masalah ini. Maka ulama, ya ulama itu dengan dengan gigihnya dan terus, ya mereka e, berjuang dan berusaha keras untuk merumuskan berbagai kaedah, ya, merumuskan berbagai kaedah yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Alaihi wasalam yang dengannya bisa digunakan untuk sepanjang masa, sepanjang masa. Ya sampai tentang masalah-masalah yang um, belum pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang saya sebutkan tadi. Ya banyak hal tentang masalah-masalah yang uh, tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kaidah dasarnya itu sudah ada dalam Al-Quran dan nash-nashahadis uh, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu bahawa di antara keutamaan uh, Nabi yang mulia Alaihi Sallatu ya, Wasallam, adalah diberi Jawami' Al-Kalim ya, Karena Nabi SAW bersabda, Uti itu Jawami' Al-Kalim Aku diberi diberi di, anugerah Dengan Jawami' Al-Kalim Jawami' Al-Kalim adalah uh, Lafaz yang keluar Dari lisan Rasulullah SAW Kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah Nabi kita yang kita cintai SAW Ini lafaz-lafaznya Singkat, tapi maknanya sangat luas sekali Ayat ini Ya, seperti yang Rasul SAW usakan la darara La darara wala Tidak boleh memudaratkan diri atau memudaratkan orang lain. Ya. Ini lafaz hadis singkat keluar dari lisan Rasul sallallahu tapi memiliki makna yang sangat luas ya. mencakup permasalahan yang sangat banyak kembali dalam hadis ini. Ya. Karena itu nanti Uh, kita akan tahu bagaimana ya, bagaimana uh, keindahan dari ilmu yang akan kita pelajari ini. <coughs> nah, saya akan bacakan nas dari perkataan penulis Hafizahullahu taala di sini tentang uh, masalah ini. Beliau berkata, "Namun tatkala masalah fikih adalah masalah yang selalu berkembang." seiring dengan perkembangan zaman, sedangkan nash al Quran dan sunah suhiha yang menjadi e, dasar dari hukum e, masalah fikih ini terbatas, karena keduanya terputus dan tidak berkembang lagi dengan wafatnya Rasulullah SAW. Yeah. Sedangkan sudah dimaklumi bersama bahwa sesuatu yang terbatas tidak mungkin bisa mengiringi sesuatu yang tidak terbatas dan yang selalu bisa e, berkembang, maka kata beliau para ulama. Berjuang dan berusaha keras untuk merumuskan berbagai kaidah yang terambil dari kedua wahyu tersebut untuk bisa digunakan sepanjang masa sampai pun terhadap masalah-masalah yang belum pernah ada wujudnya pada zaman turunnya wahyu. Ya. Ini eh, tentang mukhtimah yang dengannya kita mengetahui ya, pentingnya kita memahami kaidah-kaidah fikih ini. Kemudian Beliau menyebutkan bahawa kaidah ini terbagi menjadi dua macam. Kaidah ini terbagi menjadi dua macam. Eh, yang pertama kaidah yang berhubungan dengan dalil, ya, terutama tentang taroki belukawiyahnya, tarokinya susunan-susunan bahasa yang ada pada dalil tersebut. Ya, jadi tentang bagaimana cara memahami dan mengambil faedah dari sebuah dalil, ya, yang mana eh, ilmu ini disebut dengan Istilah ilmu usul fikih ya. Kemudian yang kedua Kaedah yang berhubungan langsung dengan amal perbuatan hamba Jadi kaedah yang berhubungan langsung dengan dalil Itu usul fikih Kemudian ada kaedah yang berhubungan dengan amal perbuatan hamba ya. Dan yang ini disebut dengan ilmu kuaid fikhiyah Ilmu kuaid fikhiyah Jadi kaedah-kaedah Fikih tentang kaedah-kaedah e, fikih. Maka dari sini ya, para pemirsa dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala, kita mengetahui tentang e, pentingnya belajar kaedah-kaedah fikih ini. Ya. Oleh karena itu e, di sini juga beliau sebutkan tentang perkataan ulama. Ya. Beliau sebutkan satu ulama iaitu Al Imam Al Qurrafi karena perlu diketahui bahwa sebenarnya banyak perkataan ulama yang ee, memberikan e, keterangan kepada kita tentang pentingnya ilmu ini tentang pentingnya ilmu kaidah fikih ya tetapi sekali lagi karena buku ini ya buku yang e, sengaja penulis tulis dengan ringkas untuk orang-orang yang masih pemula dalam memahami kaidah-kaidah fikih maka beliau ya penulis syafi'ullah taala e, Sengaja untuk meringkas sedemikian rupa ya, Meringkas sedemikian rupa Baik <tuh> Beliau menyebutkan tentang perkataan al-imam Al-Qurrafi Rahimahullah Ta'ala Al-imam Al-Qurrafi ya, uh, Pernah berkata Kata beliau Barang siapa yang menguasai fikih lewat penguasaan kaedah-kaedahnya Maka Dia tidak butuh Untuk menghafal semua permasalahannya Satu persatu Karena sudah tercakup dalam kuuman kaidah tersebut. Ini tentang keutamaan kaidah fikhya. Dan eh, perkataan al-imam al Qurrafi, rahimahullah taala. Imam Qurrafi adalah eh, nama aslinya eh, Ahmad bin, eh, siapa? Ahmad, eh, bin As Ahmad bin Abdurrahman As Sunhadi. Ahmad bin Abdurrahman. Uh, Sunhadi Rahimahullahu ta'ala Dia masyur disebut dengan al-imam Al-Qarafi yeah. Kunyahnan namanya Abu'l-Abbas Abu'l-Abbas Beliau wafat tahun 684 uh, Hijriah. Beliau termasuk uh, Ahad A'lamil al Malikiyah yeah. Salah satu ulamanya mazhab Maliki yeah. Salah satu ulamanya mazhab Maliki Dan Beliau adalah orang yang Alim Tulisan-tulisan ya. beliau menunjukkan Tentang kealiman beliau Dalam masalah ini Di antara apa yang beliau tulis adalah Kitab uh, uh, Anwa'ul Buruk Fi Anwa'il Furuk Yang terkenal dengan Kitab Al-Furuk Ya, dengan Kitab Al-Furuk Dan uh, Menulis Hafizahullah Ta'ala Menukil dari Kitab Al-Furuk di sini tentang perkataan Al-Imam Al-Qurrafi uh, Rahimahullah Ta'ala Di mana ah, Al-Imam Al-Qurrafi Rahimahullah Ta'ala berkata Man dhobat al-fikha bi kuwa'idihi Istaghna an hifzi aksharil juz'iyyat Lindirajiha fil kudiyyat ya, Ini kata beliau Man dhobat al-fikha bi kuwa'idihi Istaghna an hifzi aksharil juz'iyat Lindi rojiha fil kulliyat ya? Artinya barang siapa Yang menguasai fikir Sekali lagi barang siapa yang menguasai fikir Lewat penguasaan kaedah-kaedahnya ya? Maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya Sekali lagi Barang siapa yang menguasai Eh, fikih lewat penguasaan kaidah-kaidahnya, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya satu persatu, karena sudah tercakup dalam keumuman dari kaidah tersebut. Ini perkataan beliau. Ya. Di, <tuh> eh, eh, sekali lagi, bahawa ilmu kaidah fikih adalah ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat penting buat para penuntut ilmu. Dan uh, saya akan bacakan para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja yang Allah meluahkan uh, dua perkataan dari dua ulama ya, tentang pentingnya kaedah fikih di antaranya adalah perkataan Syekhul Al Alama Abdurrahman. Ibn Nasir al-Sa'adi Rahimahullah ta'ala Di mana Beliau berkata Ma'rifatu Al-Qua'idi Min aqwal asbabi al ilmi Wa fahmihi wa hifadhi Jamiha al masail Al-mutafarriqata bikalamin jami' Lihat Beliau berkata Bahawa mengenal kaedah-kaedah Fikri ka Mengenal kaedah kaedah adalah merupakan sebab yang paling kuat untuk memudahkan ilmu untuk memudahkan ilmu, ya, untuk memahaminya dan untuk menghafalkannya. Karena apa? Karena kaedah kaedah tersebut mencakup masalah masalah yang bermacam-macam dengan perkataan yang ringkas, dengan perkataan yang ringkas dikala jami' kaliman perkataan yang ringkas yang mencakup makna yang sangat luas. Ya? Jadi satu kaedah satu misalnya satu kaedah mencukup banyak masalah. Kemudian kita lihat perkataan Al-Syeikh -al Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa'lan Wa anna min ahammi ma yakun li lithalibil ilmi Anya Rifal Kowa Idahul Usul. Beliau berkata, ketahuilah bahwa sesuatu yang paling penting bagi talibul ilmi, bagi penuntut ilmu adalah dia hendaknya mengetahui kaedah-kaedah dan usul, kaedah-kaedah dan usul. Kenapa? Bila berkata liannya hia yang ti tajmawulahul ilm. Karena kaedah-kaedah tersebut dan usul tersebut dialah yang akan mengumpulkan ilmu untuknya. Ya. Amma ma'rifatu al masaili mufradah. Adapun ya, mengenal permasalahan-permasalahan dengan sendiri-sendiri, sub-sub -sendiri, ya, permasalahan. Kata ya. beliau fa tanfa'u illa qalila. Ini tidak akan bermanfaat kecuali sedikit. Ya. Mengapa kata beliau li bahwa sesaran ma yansa al mar'u thumma la yantafi bihi. Tarna kalau kita belajar permasalahan satu ini, permasalahan ini permasalahan ini ya? permasalahan yang cabang-cabang yang bermacam-macam tidak mengenal kaedahnya permasalahan-permasalahan itu akan cepat lupa akan cepat lupa dari seseorang kemudian dia tidak bisa mengambil manfaat darinya ya Kemudian Syekh berkata, Syekh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lakin idha kana 'indahu qawa'idun yabni alaiha furu'a hadhihi al-qawa'id, 'ala khairin kathir Akan beg kata beliau, apabila dia memiliki kaedah-kaedah yang dia bangun di atasnya cabang-cabang dari kaedah-kaedah yang yang dia miliki ini, dia akan mendapatkan uh, kebaikan yang banyak. Ya. Yeah? يقول, oleh karena itu Kata beliau dikatakan Man hurimal usul Hurimal usul Siapa orangnya yang terharamkan Dari mendapatkan Kaedah-kaedah dasar Maka dia tidak akan Sampai ya, Dalam Mencapai atau tidak akan Sampai menggapai ilmu Kemudian beliau berkata لذلك, Oleh karena ini Oleh karena itu Ahuṣu tala'bat al-'ilm ala mārifat al-usūl wal-qawā'id. Aku, ya, memerikan dorongan semangat untuk para penuntut ilmu untuk mengetahui usul dan kaedah-kaedah. Dianna hilla titunami mawahibahum wa tajma ulahum shawrid al Karena dengan kaedah-kaedah dan usul ini, ya, bisa akan <coughs> uh, mengembangkan, menumbuhkan Um, mauhibah mereka Dan juga Akan mengumpulkan Untuk mereka ilmu-ilmu yang Ilmu-ilmu uh, uh, yang bermacam-macam ya, Yang cabang-cabang dari ilmu Kemudian dikumpulkan Di bawah kaidah tersebut Ini uh, Dua perkataan Dari perkataan ulama ya, Tentang pentingnya Ilmu kuwait fikhia Selain apa yang Uh, disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurrafi Rahimahullahu ta'ala Sekali lagi Al-Imam Al-Qurrafi Wafat pada tahun 684 Dan beliau adalah seorang uh, Alim dari ulama Malikiyah Dan tulisan beliau menunjukkan Bahawa beliau adalah Orang yang sangat alim tentang masalah ini Jadi, Seperti yang tadi ya, Beliau menulis kitab Al-Furuh Kemudian kitab Al-Zakhirah juga beliau nulis kitab Tanqihul Fusul juga syarahnya ya tentang masalah ini. <coughs> Baik. Kita kembali ke buku beliau. Uh, beliau berkata di sini ini semua ya, menjadi salah satu bukti tentang kesempurnaan dari agama Islam kita ini di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum watbamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, pada hari ini berlaku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepada kepadamu nikmatku dan telah ku kuridai Islam itu menjadi agama uh, bagimu. Nah. Ini mukaddimah ya, yang sangat penting yang terus nanti kita uh, baca ya, kita perhatikan. Kemudian setelah itu <coughs> penulis Subhanallah Allah taala berkata setelah beberapa lama Menerjuni dunia ilmiah dan dakwah di bumi Nusantara ini ya, Maka semakin nampaklah betapa pentingnya ilmu kuait fikir ini untuk dipelajari nah, Di sini beliau akan menyebutkan tentang sebab uh, penulisan dari risalah ini Ye, Apa sebab penulisan dari risalah ini? Beliau berkata sebelumnya Setelah beberapa lama menerjuni dunia ilmiah dan dunia dakwah di bumi Nusantara ini Ya, semakin nampaklah betapa pentingnya ilmu kuaid fikhya. Nah e, perlu diketahui para pemirsa e, Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah meluahkan penulis adalah <tuh> e, e, <tuh> la uzaki alallahi ahadah. Ya. Saya mengenal penulis buku ini sejak e, kita sama-sama kuliah di Libya di Mahad al Ulum. Ya, Al-Islamiyah al-Arabiyah bahkan Satu uh, asrama Dan satu gurufah ya. Dan uh, Anda lihat beliau adalah Yang orang uh, rajin Sekali dalam belajar ya, Dalam menuntut ilmu Juga ketika kita kuliah ya, Di sela-sela kita kuliah ya, Kita juga <coughs> uh, Beliau semang semangat Sekali untuk menimba Ilmu di majlis-majlis majlis yang Diadakan di, ad, di, di ya, Jakarta ya, Seperti ya, yang diadakan oleh Dua guru kita Ustaz Yazid bin al Jawa Terjawas Kemudian Syaikh Abdullah Hakim Abdad ya, Dan dari situ kita banyak mengambil faedah ya, Dari banyak ilmu Baik secara langsung di majelis Atau lewat uh, Ngambil istifadah lewat Tulisan-tulisan uh, beliau Atau uh, beliau berdua Atau uh, lewat telepon dan seterusnya Dan Eh, dari sisi ini, maka eh, tidak ada lagi tentang apa yang ditulis di sini. Dan eh, kemudian kita eh, kembali ya ke buku ini. Di antara yang menunjukkan tentang pentingnya ilmu kuwait fikihia ini dibelajar, ada dua hal yang disebut oleh penulis di sini. Ya. Eh, yang pertama tentang fenomena, ya ini sebab yang pertama disebut dalam buku ini. Fenomena banyaknya orang yang tidak memahami kaidah-kaidah dasar dalam memahami fikih Islam, ya. yang mana padahal masalah ini kata beliau adalah selalu mereka dapatkan setiap harinya. Ya. Jadi banyak diantara kaum Muslimin yang tidak paham tentang kaidah-kaidah dasar yang setiap harinya kaum Muslimin ini menghadapi masalah ini banyak muncul pertanyaan kata beliau seputar tentang masalah uh, berwudu kemudian ragu-ragu ya? ini di antaranya apakah ketika seseorang berwudu kemudian ragu-ragu apakah uh, sudah batal atau belum ya? sudah batal ataukah uh, belum ya? uh, kemudian apakah dia wajib mengulangi wudunya ataukah tidak nah, itu jadi setelah sudah wudu datang syak keraguan datang syak Eh, keraguan ya. nah, Ini ini sering Ditanyakan ya. Dan ini sering muncul Di tengah-tengah kaum muslimin ya. Yang mana Padahal ini adalah masalah yang sangat ringan Sekali kalau kita mengatakan kaidah fikir ini ya. Orang yang yakin dengan sesuatu Kemudian datang syak Maka jangan sampai syak itu Membatalkan yang sudah kita yakin di, Bangun keyakinan itu Ya, kita membangun keyakinan ah, saya sudah wudhu. Kemudian datang syak nih, ya, wudhu saya batal atau belum, ya. Maka jawabannya belum batal, namun masih syak. Nah, kita mengetahuinya diantara dengan kaedah fikihia, di mana ada kaedah keyakinulayyazulu bishak, yang keyakinan itu tidak hilang dengan dengan apa, dengan sebab keraguan, dengan sebab keraguan. Kemudian eh, yang kedua. Ya. Banyaknya orang yang menggunakan sebuah kaidah fikih ya bukan pada tempatnya. Banyaknya orang yang menggunakan kaidah fikih ini bukan pada tempatnya. Ini sebab juga penulisan dari penulisan buku ini. Jadi <coughs> eh, tentang yang kedua ini, ini musibah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin tentunya ya. Banyak sekali orang yang bodoh tentang kaidah ini, ya. Um, menggunakan kaedah-kaedah ini Tidak pada tempatnya Sekali okay, lagi Banyak orang yang jahil Tentang kaedah-kaedah tetapi menggunakan kaedah Dia pakai kaedah Tapi salah Salah dalam menggunakan kaedahnya yeah. Banyak sekali contohnya Di antara contohnya Di sini sebutkan uh, Ketika ada seseorang Yang menambah sebuah ibadah Dia tambah-tambah sebuah ibadah Dengan cara yang tidak ada contohnya Lalu orang lain yang datang melarangnya Melarang orang ini yang nambah-nambah ibadah ya. e, Kemudian Orang yang Dilarangnya itu bilang begini Tunjukkan kepada kami Sebuah dalil yang melarangnya ya. Karena pada dasarnya Lihat, pakai kaidahnya. Pada dasarnya, semua perbuatan Boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya Allahu Akbar ya. Ini sebuah contoh yang memang Di tengah-tengah masyarakat banyak sekali ya eh, bahkan penulis eh, saya ya membicara itu pernah ini kejadian nyata di sebuah kota tertentu kita sholat asar kemudian setelah kita sholat asar datang salah satu anak muda yang itu sudah diustadkan di situ sudah diustadkan di situ kemudian dia sholat dia sholat habis ruku, sambil Allah liman hamidah apa yang dilakukan? Eh, bukannya sambil Allah liman kemudian baca Rabbana و لا dan kembali lagi tangannya atau bersedekap? Apa yang dilakukan? Dia melakukan begini, sambil Allah liman hamidah kemudian menengadahkan kedua tangannya sambil matanya menengadah ke atas, ya, dan seperti itu dia melakukan hal ini. Eh, kemudian habis itu diusapkan ke mukanya, habis itu dia sujud. Itu dilakukan dalam sholatnya Saya melihat ini Sebuah hal yang aneh, tapi sangat menarik Ya kan? Hal yang aneh tapi sangat menarik Hal yang aneh tapi sangat menarik Kemudian saya tunggu si Fulan ini ya. Setelah lama Dan sepi, tidak ada Yang melihat, tidak ada yang mendengarkan Saya bicara sama Anak muda ini Saya tanya, Fulan e, Apa yang Anda lakukan Tadi saya melihat anda mengangkat kedua tangan Setelah ruku um, Bisa jadi saya dapat ilmu Dari masalah ini, ini Saya tanya Itu sesuatu yang Ada dasar atau tidak Itu. Ya. Jadi kan Orang yang melakukan sesuatu kan Mesti punya dalil ini Masalah ibadah ya. Dan Terjadilah dialog antara kita Sama anak muda ini ya. yang intinya, Yang intinya Kesimpulannya dia tidak Punya dasar Dari apa yang dia lakukan Mengangkat kedua tangannya setelah rukuk Kemudian berdoa Kemudian mengusapkan e, kedua tangannya kan? Setelah itu Kemudian e, saya sampaikan hadis Man amila amalan laisa alihi amruna fahuarat Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan Tidak ada contoh dari kami ya, Tidak tidak ada contoh dari Rasul Maka tertolak ya, Nah ini Kemudian juga saya katakan bahwa Kalau misalkan eh, Aturan agama Islam ini Dikembalikan kepada kita semua Semua orang punya aturan sendiri-sendiri Seribu orang, seribu aturan nanti Seribu amalan ibadah Ah ini ah Ini salah satu contoh bahwa di tengah-tengah masyarakat kita Ya Itu ada Bahkan banyak orang yang melakukan ibadah Tapi Ngarang-ngarang Ngarang-ngarang Ya Menambah-nambah ibadah yang tidak ada condanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kasusnya, ketika ditunjukkan di, di, di bahwa uh, eh, ketika ditegur orang tersebut mengatakan tunjukkan ya, kepada kami sebuah dalil yang melarangnya. Karena pada dasarnya, lihat kalimat pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. <Nexus> Ini kau kan? Dia dia pakai kaidah semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Kali lagi orang ini yang melakukan bid'ah, artinya menambah-nambah e, ibadah, mengatakan semua itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dia pakai dalil kaidah al, al aslu fil asya al ibaha pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah. Ini kaidah benar. Kaedah ini benar. ya. Tetapi, dia salah menempatkan kaedah. Kaedah al-aslu fil asya'ibah al-ibahah ini ada. ya. Tetapi sekali lagi, orang ini salah menempatkan kaedah. Dan berapa banyak orang yang salah menempatkan kaedah. Oleh karena itu, supaya kita mengetahui uh, apakah orang, atau kita sendiri bahkan, benar atau salah dalam menempatkan kaidah kita hendaknya belajar tentang kaidah fikihiyah ya, yang ditulis oleh para ulama ya, dan alhamdulillah e, dalam kesempatan ini dan insyaallah kesempatan selanjutnya e, kita menggunakan buku yang insyaallah e, sebagaimana dikatakan oleh penulis sendiri ini untuk orang awam dan untuk pemula dalam memahami kaidah fikihiyah agar kita mengetahui setidaknya tentang apa yang ditulis oleh para ulama dan supaya kita tidak serampangan dalam menggunakan kaidah fikihia, ya sehingga salah salah nanti sesat kita, dan seperti itu, ya. Terus bagaimana penjelasannya? insyaallah Allah ini akan ada dalam tempatnya ya. Al Asyliufil Asybah ini akan kita bahas pada tempatnya tentang ini sangat menarik kode ini hukum asal dalam segala sesuatu itu uh, uh, uh, uh, boleh ini uh, kita akan bahas pada tempatnya kemudian di halaman berikutnya penulis berkata hampir sama dengan contoh ini adalah apa yang digembar-gemborkan oleh sebagian kaum muslimin yang melegalkan demokrasi produk barat kafir yang kemudian mereka poles demikian rupa dan akhirnya mereka namakan dengan demokrasi islami ya yeah. Eh, padahal sudah sangat eh, nyata bagi yang mempunyai akal yang jernih kerusakan sistem ini dan bertentangannya dengan syariat Islam. Namun ketika mereka memasukinya mereka mengatakan bukankah itu? Nah, lihat pakai pakai kaedah fikihial lagi. Bukankah itu cuma wasilah dan cara? Kan, bukankah itu cuma wasilah dan cara? Ini yani, sarana saja kan gitu. Kan semuanya tergantung kepada tujuannya. Kalau tujuan yang baik Yaitu untuk berdakwah Maka cara apapun akan menjadi baik Lihat Dia menggunakan kaedah Al-wasailu laha ahkamu al-maqasid Al-wasailu laha ahkamu al-maqasid Ini juga cara menggunakan kaedah yang tidak tepat Ya, Ini juga contoh dari Cara menggunakan kaedah yang tidak tepat Karena beda antara Eh, demokrasi dengan aturan Islam tentunya ya. Baik, kemudian eh, Di antara sebab menulis buku ini Beliau eh, sebutkan di sini Bahawa eh, awalnya Beliau tulis tentang Kaedah-kaedah fikih ini Di majalah Al-Furqan ya. Di majalah Al-Furqan kita tahu Majalah Al-Furqan, majalah Salah satu majalah uh, kita Majalah Ahlu Sunnah Yang semangat sekali Menjelaskan tentang akidah yang benar ya, Sunnah yang benar Kemudian uh, tentang manhaj yang benar Dan membantah syubat-syubat yang ada Dari syubat-syubat pemikiran yang sesat ya, Baik di dalam negeri atau di luar negeri ya. <tuh> Jadi Awalnya eh, beliau tulis ya, di majalah itu, kemudian eh, banyak yang minta dari ikhwah untuk membukukannya dalam buku tersendiri. Kemudian setelah itu beliau pun yulab, dia katanya menerima dari permintaan kawan-kawan eh, untuk menulis. Akhirnya beliau tulis dan jadilah buku yang ada di hadapan kita, yaitu Al Kuwait Al Fikhiyah. Ini keada-keada praktis memahami fikih Islami yang insyaallah taala kita akan bahas dari buku ini walaupun nanti tidak kita baca semuanya ya kita mungkin yang e, karena keterbatasan waktu nanti kita akan bahas mana yang penting tapi insyaallah ana usahakan akan bahas semuanya dari buku ini tapi kita e, lihat kalau misalkan ada materi yang e, kita tidak e, apa namanya kita loncat kita loncat tapi kalau misalkan materinya Uh, kita uh, penting buat kita semua dan untuk orang awam, ya, kita akan bahas dengan detail bila bi kita Allah. Okay. Dan Insya Allah kita akan mulai pada pertemuan berikutnya tentang uh, kaidah fikih, ya, kaidah fikih, mukodimahnya tentang apa itu kaidah fikih, kemudian faedah dari mempelajari kaidah fikih. Kemudian sumber kaidah fikih ini bagaimana dari mana kan? Kemudian uh, hukum berhujjah dengan kaidah fikih ya? dan macam-macamnya dan kemudian cara ulama menyusun kaidah fikih ini. Ya, Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita memasuki kaidah-kaidah yang ada, Allahumma washuha ini yang bisa anda sampaikan. Mudah-mudahan mukadimah ini bermanfaat buat uh, saya pribadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahalanya kepada kita semua, baik kepada penulis, e, pembicara dan pemirsa serta para pendengar di Rojeng dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kembalikan kepada Ahuna Ihsan. Nah, jazakallah kamil samaikan wali Allahu Taala bi ala kurnai Taala atas pembahasan e, kajian dan materi yang sangat yang sangat bermanfaat dari pembahasan kaidah kaidah praktis dalam memahami fikih Islam. Dan ini juga merupakan Kajutan dari pembahasan sebelumnya dalam pembahasan Mansum Afakyah yang kita bahas, Alhamdulillah telah selesai dari pembahasan kaidah-kaidah penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari dan ini uh, merupakan satu pembahasan yang akan lebih mendekatkan dan memberikan kemudahan dari sisi pemahaman kepada para pendengar dan pemirsa Roja bagaimana kaidah-kaidah fikih. Bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan uh, tentunya sesuai dengan tinjauan syariat Al-Qur'an dan Sunnah. Dan penayang setia Pemirsa Raja TV kita berikan atau kita berikan kepada sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa sampaikan di line phone 0218236543. Pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 081317776543. Kami angkat untuk satu pemufahan yang pertama terlebih dahulu. Tayib silakan. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Baby dari Indramayu. Baik, Pak. Jadi di Indramayu, silakan pertanyaannya. Uh, ini mau tanya mengenai uh, sujud. Panjangkanlah sujudmu pada saat sujudmu gitu pada waktu sholat. Apa itu ada? Uh... Baik, itu saja, Pak. Uh, itu apa ada ada kaidah dalam hikmah atau uh, apa? Uh pada saat uh, Rasulullah mencontohkannya pada saat itu di Baik. Baik, Pak. Itu saja. Pak Jadi. Ya, jazakallah khair atas pertanyaannya. Barakallah fik. Silakan, Sya. Iya. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi washabihi wa, wa nuhba'an. Eh, Pak Dedi yang dari Indonesia Mayu ya. Terima kasih atas interaksinya dan atas pertanyaannya. Ya. Eh Kaedah fikih ini yang akan kita bahas nanti ya, Adalah kaedah-kaedah yang Dengannya kita akan memahami eh, Masalah-masalah far'i, masalah-masalah cabang ya, Dari masalah-masalah yang ada dalam permasalahan di kita Dalam kita sehari-hari ya, Dan insyaAllah akan kita bahas tentang Kaedah-kaedah yang besar Dari lima atau enam kaedah dan kaedah-kaedah yang eh, mustakilah dan selanjutnya. Ya. Tentang kaedah ini, ya eh, tentunya diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena nanti kita akan berbicara tentang masalah sumbernya ya. Sumber-sumber pengambilan kaedah, eh, sumber pengambilan kaedah ini di disebutkan juga oleh penulis di sini, ya. Sumber pengambilan kaedah itu ada dari Nas Al-Quran Ada dari Nas uh, Sunnah Ya Ada dari uh, Ijtihad ya, Hasil uh, pikiran Ulama Nah ya, itu, nanti uh, Kita lihat Kaedahnya ya. Sumber kaedah kalau misalkan Dari Al-Quran Dan dari uh, Sunnah Ya, terus lain dia itu betul-betul Hujjah dan kita pakai, ya dan tidak ada ikhtilaf di situ ulama dalam memahami dan menggunakan uh, Kaedah tersebut. Ya, selain itu uh, kita harus meyakini bahwa uh, ini adalah kita mengamalkan kaedah ini betul-betul langsung dari uh, perintah Allah dan Rasulnya Alaihissalam. Ya nah tentang pertanyaan bapak ini saya agak belum bisa memahami apa yang diinginkan dari apa namanya pertanyaan tentang sujud maksudnya tentang apa gitu kaidah apa dan seterusnya misalkan uh, memperlama sujud misalkan ya, sujud, ya. Um, memperlama sujud ini ya itu uh, harus dikembalikan kepada sunnah rasulullah saw kepada, uh, SAW, ya. uh, ibadah, ya. Harus dikembalikan kepada Sunnah Rasulullah SAW. Juga tentang aturan ibadah ya, harus dikembalikan kepada Sunnah Rasul SAW. Saya kurang paham sekali lagi uh, tentang apa yang tadi ditanyakannya. Apakah memperbanyak doa atau apa kan gitu kan dan seterusnya. Uh, tapi yang jelas ya, yang jelas bahwa uh, terlambat sujud. Dalam uh, Pemahamannya Adalah ya dikembalikan kepada uh, Aturan sholat itu Aturan sholat itu Lama atau sedangnya Dan seterusnya ya Nah <kuh> Bisa di afan Bisa diminta lagi sama ah, Tadi hmm. ya Apa maksudnya dari Pertanyaan perlama uh, sejati itu kan Bisa disampaikan kembali ke mana hmm. pada Dijajir atau Indramayu dia, ya, di Indramayu. Mungkin memperlama sujud itu maksudnya kali eh, apa kita sebuah kaedah ketika kita solat harus lama sujudnya gitu kan ah, kalau misalkan eh, harus lama sujudnya ya, ya kita secara umum sujud kalau misalkan itu adalah adanusnya dari hadis maka kita perlama sujud, kan itu perlama ya, sujud tapi eh, kita, juga, kita juga terikat dengan kaedah yang lain kalau saya jadi imam. Ah ya kita harus memperhatikan makmum kan gitu seterusnya kan seperti itu kemudian memperlama sujudnya juga tidak dipilih di sujud yang terakhir misalkan begitu ya, ya dia karena saya. dia menghususkan karena ada sebagian sebagian kita ya eh, ketika tahu bahwa sujud itu keutamaannya kita harus memperbanyak doa di situ berlama di sujud itu ada memang menghususkannya di sujud akhir misalkan di sujud akhir kita setiap akhir kita apa sholat ya di sujud terakhirnya maka itu tidak ada sunnahnya nah, kita kita dapatkan sebagian orang sholat duhur sholat ashar dan sholat lima waktu pas di sujud akhirnya mesti dia lama di situ dia lama di situ sholat eh, sujud lama dia pilih sujud terakhir terus ini, ini tidak ada sunnahnya ya Bisa antum pilih sujud yang mana saja, sujud depan atau tengah, eh sujud rakaat pertama, atau rakaat kedua, atau ketiga atau keempat, ya di sholat sholat eh, yang empat rakaat kan, atau sholat eh, subuh apakah rakaat pertama, atau rakaat kedua, eh? jangan dikhususkan rakaat terakhir. Ya Ya, Allah Alam ya, Insyaallah. Kan Jadi suatu kesimpulan untuk hmm. sebahagian kaum Muslimin yang memperpanjang sujud, karena landasannya hmm. mungkin tadi saja doa ya hmm. untuk memperbanyak, memperbanyak doa. doa, tapi dengan syarat ya. tidak apa, hmm. terikat juga dengan makmum dan imamnya sebenarnya. Betul. Ya. Okay. ya. ya. Kalau memperlama sujud, anda eh, belum dapat hadis lah ya, memperlama sujud. Kalau saya fakirul fitayat di di itu ana dapat hadisnya kan Allahu a'lam. Allah. mudah-mudahan pesan kami secara ringkas dari penjelasan disampaikan Ustaz dan barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa roja yang lain. Silakan. Baik, halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Malikah Muslimin dari Parepare, -pare, Sulawesi. Baik, ahlan tak muslim, Pak muslimin di Parepare Sulawesi. Selamat datang, Ustaz. Iya, asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. Wah, ya. wabarakatuh. Ahlan, Pak. Ah, muslim. Pak Muslim, Pak, nah, Pak Muslim. Muslim. Uh, Naam, Ustaz. Iya, ya, silakan. Uh, saya tu biasa gini pak ustaz, masa-masa itu uh, biasanya misalnya uh, ini setelah buang air kecil ya, uh. ambil air wudhu, uh. setelah itu sholat. Uh. Nah dalam sholat itu kadang-kadang saya tu merasa ada ini apa? Uh, uh. Ada sesuatu yang keluar lagi. Nah. nah apakah pada saat itu saya harus batalkan sholat saya atau bagaimana? Apakah Pakai teruskan? Uh. Saya kadang-kadang ragu gitu. Ya, ya, ya. Itu saja pak muslim? Ya yang kasih yeah. ustaz, air Wahai para kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, ya. kalau masih tingkat keraguan, pak Muslim, ya, Mesti tingkat syak keraguan. Kembali ke kaedah al-yakin, daya syak yeah, keyakinan itu tidak hilang dengan adanya syak dengan adanya keraguan, yeah. Sekali lagi, e, kita akan bahas nanti kaedah ini, kaidah termasuk kaidah kulia e, al-khamis, yeah, al-kubra. Eh, bahawa Keyakinan Tidak bisa hilang Dengan karena Syak dan karena keraguan Al-yakin Ayazulu Isyak Keyakinan Tidak hilang Karena adanya Keraguan eh, Seperti kita Misalkan <coughs> eh, apakah keluar atau tidak nih masih masih sekedar ragu ya maka Bapak mesti harus mesti dalam keyakinan ya, ini artinya apa mesti dalam keadaan suci teruskan ini kaidah ini tuh sama seperti eh, salah satu sahabat nabi sallallahu alaihi waalahi wasalam ya kalau enggak salah dul bin zaid eh? eh, datang kepada nabi sallallahu alaihi wasalam mengkhabarkan tentang seseorang yang khayal ilahi yang dihayalkan dalam salatnya itu uh, ada sesuatu dia mendapatkan sesuatu. Uh, ini teruh, khususnya dalam masalah buang air eh, buang angin. Mm -hmm. Ya. Yeah. Uh, dalam masalah buang angin. Kemudian uh, Rasulullah SAW berkata, la yansharif hatta yajida sawtan atau yasma' uh, hatta yasma' sawtan atau yajida rihan. Kata ya, Rasul Salam, hendaknya orang tersebut yang sholat itu tidak membatalkan sholatnya sampai dia mendengar eh, sampai dia mendengar suara suara kentut, ya atau sampai mendapati bau, ya. Nah, orang yang sholat kemudian, oh saya kentut enggak nih kan itu kan dia ragu-ragu tuh. Ya, dia yakin sholatnya benar. Datang setelah itu Di tengah-tengah sholat Sesuatu yang ragu-ragu Wah tadi keluar enggak ini Kentut saya ini kan gitu Kata Rasul tetap di atas keyakinan Layan syurif, jangan batalkan sholat Kata Rasul salat-sholat Hatta apa, yasm' Sehingga dia mendengarkan eh, Suara kentut itu Nah kalau misalnya ada suara, wah berarti Ini kan sudah keyakinan Kalau ada suara, ini sudah keyakinan Berarti salah saya batal, karena ada suara dari diri kita, dari bawah, kan ya, itu. Alaihissalam atau tidak Alaihi Jidahiran atau karena tidak ada suara, kemudian kita mencium bau, nah, bau apa ini kan? Bau jengkol atau bau apa? Kan itu, enggak enak, hmm. <laughs> itu. Ya? Bau, pokoknya kan lagi kita sholat kan, enggak ada bau-bau yang kurang tak uh, yang enggak sedap. Pas lagi sholat bau enggak sedap. Tadi saya, saya, eh, tadi saya kentut nih. Ini sudah yakin nih, Aina. yakin batal ah ha, gitu. Tapi kalau hanya sekedar syak, Sekedar ragu, teruskan. Dan ini pun uh, Subhanallah yang dalam rangka apa? Dalam rangka uh, memutus waswas -was syaitan. Karena kalau misalkan kita ragu-ragu terus, itu syaitan akan terus datang. Syaitan terus menggoda. Oh, salat kamu enggak sah, salat kamu enggak sah. Setiap kali salat kita akan digoda terus sama syaitan gitu. Nah, ya. ini dengan ilmu ini maka kita uh, akan terhindar dari was-was syaitan ini. Ya, lihat. lihat jadi ini pentinglah salah satu pentingnya ilmu kuaid fikhiyah. Kita menggunakan kalimat al yaqin la yazu lusyak. Keyakinan yang ada itu tidak terhapus, tidak hilang dengan datangnya keraguan. Ini, Allahualam bismawa. Nah, terima nah, kasihlah atas penjelasannya dan terima kasih telah bersama kami sedia-sedia kesempatan kembali sebelum kami angkat dari, dari pesan singkat. Silakan. Hello. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Raya di Probolinggo. Ibu siapa bu? Raya Ibu Raya di Probolinggo. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan. Oh, cuma tanya eh, doa, doa apa ya, yang di biasanya dipanjat Maulid resmi ya? Sebelum salam. salam. Baik. Sebelum salam, dalam sholat, Bu? Iya, sebelum salam dalam sholat. Baik. itu saja Iya, cukup amal. Baik, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Uh, ini, ini nanti saja nah, pertanyaan uh, untuk ibu ya minta maaf uh, kita kalau hmm. bisa pertanyaan disesuaikan dengan uh, materi ya hmm. ya yeah. di kita membahas tentang kaidah uh, fikih ya yeah. nah baik kami angkat pertanyaan saja dari pesan singkat dari pendengar kita ada beberapa pertanyaan yang sama yang disampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi disampaikan diantara dalil yang digunakan hmm. dari uh, Kebanyakan kaum muslim yang melaksanakan ibadah tanpa sunnah Yaitu uh -huh. uh, Kaidah yang mereka buat Atau salah dalam penempatannya Tidak ada uh, dalil yang melarangnya Lalu bagaimana terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala uh -huh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 117 uh -huh. Saya bacakan kan saja Badius samawati wal'ad Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi uh -huh. Dan dari sini kami dapatkan beberapa eh uh, doa at atau jaiz yang menyebutkan atau menjalankan ritual bidah berdalil dengan diperbolehkannya uh, dengan ayat Al-Qur'an Al-Baqarah 117 171. Benarkah pemahamannya seperti itu Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz Bahkan ya eh, saya jumpai sebagian kita yang melakukan Amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW menambah-nambah amalan, artinya menambah-nambah e, ibadah yang tidak dicontoh Rasulullah SAW bukan dengan ayat itu saja. Ini, ini merupakan salah penempatan. Nah, Allah berkata berdius samaatiul Allah. Allah mencipta langit dan bumi. Kemudian juga menggunakan dalil dalam soal baqarah juga. Who allahy khuluku lakumma fil ardi, jama'a. Ah. Dia lah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan Apa namanya e, e, Segala sesuatu untuk kalian Di bumi semuanya untuk kalian Ini menunjukkan kata mereka bahawa Hukum asal segala sesuatu itu Halal untuk kita Halal untuk kita Ya oleh karena itu e, Sekali lagi kita harus memahami kaidah ini Kita harus memahami kaidah ini Nah ada hukum al-asru eh, al fi al-asyia al-ibaha hukum asal dalam segala sesuatu ini mubah al-asyia al-asyia itu jama' shay' dalam bahasa Arab shay'in shay'in artinya sesuatu sesuatu ini maknanya sangat, sangat la, la, kalimatun amah lafad yang umum kalimat yang umum bahkan ada pepatah Arab mengatakan uh, a'ammu uh, a'ammu shay'in kalimatu syai' ham amu syai'in kalimatu syai' ya sesuatu yang paling luas yang paling umum adalah kalimat syai' ham ya qaida al aslu fil asya'i libaha hukum asal segala sesuatu itu mubah nah betul ini kaidah betul ini kaidah betul Bahawa segala sesuatu ini hukum asalnya mubah sesuatu ini hukum asal sekali lagi mubah Masuk di dalamnya, eh, saya contohkan kataul fil aian dalam masalah benda-benda, al aian ya. Dalam masalah amal, dalam muasalah muamalah ya. Tapi harus diperhatikan nih. Ya, karena kita harus menempatkan kaidah sesuai pada tempatnya. Dalam masalah ain, ain. Ain ini masalah benda ya, masalah umum ya, masalah apa saja. Misalkan ada dua orang yang berselisih pendapat tentang masalah sebuah eh, makanan, makanan, makanan dari rumputan atau apa. Misalkan eh, Ahin Ihsan punya eh, rumah makan, rumah makan apa Ihsan? Namanya? Selera makan. Selera makan. <laughs> <laughs> ah Ihsan punya rumah makan, selera makan. InsyaAllah, amin. Eh... eh banyak yang datang ke ruang makannya Ah Ihsan ya. Ya saudagar rumah makan. Ya <laughs> eh, insyaallah mudah-mudahan sehat. Amin. Nah, akuna ah Ihsan kan dimakan, ini makanan Sunda kan ya? Makanan Sunda. Kan ada lal lalapan tuh kan. Yeah. Lalapan apa itu? Eh uh, wort Wortel timun. Fahid. Buah yang yang kemangi nah. terus yang hijau lagi apa uh, atau kemangi lah kemangi orang sudah suka kemangi kan ada orang datang wahai sekalian ini kan itu ini kemangi ini haram uh, ya kata yang lain tuh siapa yang bilang haram ini halal kemangi kan lalapan kan gitu ini haram, ini mirip ganja misalnya gitu kan? Tidak, <laughs> ya, ini haram misalnya gitu. Ah kita lihat mana yang betul dari orang yang mengatakan haram dengan yang mengatakan halal. Ini. Yang mengatakan halal yang betul, ya, karena apa? Hukum asal segala sesuatu itu halal, ya, selama lihat selama tidak ada dalil yang mengatakan haramnya. Selama tidak ada dalil yang mengatakan apa Haram. haramnya. Nah, ini masalah eh, makanan, masalah aib. Ya. Kemudian masalah eh, amalan, masalah amalan. Hukum asal beramal itu halal, sahi. Hukum asal beramal itu adalah halal, ini sahi. Seperti misalkan seseorang bermain sesuatu, bermain sesuatu, uh, main uh, insan mau main apa misalkan, main kalau dulu kecil kita main nah ini ya, lompat-lompatan, lompat karet, lompat ini, kan? olahraga zaman sekarang anak anak kecil jarang kan? Main dulu ada jamu. Iya. Ya ada yang kata ini haram kan itu? Tidak. Karena hukum asalnya permainan halal-halal ya selama belum ada dalil yang mengharamkannya karena Allah berkata qad fassalalakum maharrama maharama alaikum Allah sudah mentafsil memerinci apa yang Allah haram untuk untuk kalian ini hmm. tidak ada perinciannya di sini kan kan gitu Jadi, kalau ada dalil yang mengharamkan Uh, ada hadis satu juga hadis uh, saya tulis ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Baihaqi. Lihat Rasul bersabda Inna innallaha farada fara'id fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama maharima fala uh, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan eh Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan sesuatu hal-hal uh, yang fardu. Jangan disiasiakan telah membuat hukum jangan melampaui batas dan Allah mengharamkan hal-hal yang haram jangan dilanggar kata Allah. Eh, kata Rasulullah SAW. Nah, kata Rasul, wasakatan ashyaah rahmatan bikum, gaironisian. Dan Allah mendiamkan beberapa hal, Allah mendiamkan sesuatu beberapa hal sebagai rahmat untuk kalian kata Rasul, gaironisian. Bukan karena Allah lupa. Eh, gitu. Bukan karena Allah lupa. Balas tabhaturanha. Jangan mencari-cari hal itu. Jangan mencari-cari hal itu. <coughs> Ini e, perlu diketahui bahwa hukum asal segala sesuatu itu e, halal, ya, boleh. Contohnya dalam muamalah juga. Hukum asal muamalah halal. Hukum asal muamalah halal. Karena Allah berfirman: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ رِبَّا Allah halalkan jual beli. Allah haramkan riba. Ya, yeah. yeah. Tetapi perlu diketahui Ini dalam masalah apa? Dalam masalah yang umum Tetapi ketika berbicara masalah ibadah Ada kaedah yang lain Aina. Ada kaedah Kaedah apa? Hukum asal melakukan ibadah adalah haram Hukum asal melakukan ibadah Ini adalah wajib atau sunnah Atau ini adalah apa namanya ini adalah uh, uh, haram ini adalah uh, uh, makro eh? ini harus dikembalikan kepada syariat karena apa karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat asy-syura am lahum syuraka'u syar'u lahum min ad-din ma lam ya'zun billah apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang pembuat syariat dari agama is, eh, dari agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala lihat alaqatan amlahum syuraka syara'u min ad-din apakah mereka itu memiliki sekutu yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. tentunya ketika membuat syariat tanpa izin Allah haram ya. oleh karena itu keluar dari dari sini al a, a, a, a, a, a, a, a, aslu fi al ibadah al hadr hukum asal ibadah itu apa haram kemudian dalam ayat yang lain ya di surat yunus ayat 59 dan Allah berfirman qul allah adina lakum am taftarun kata Allah qul allah adina lakum Katakanlah wahai Muhammad Allahu azhina lakum Apakah anda tahu Apakah kalian tahu Allah mengizinkan untuk kalian hal itu Amalallahi taftarun Atau kalian mengada-ada atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Oh, Subhanallah Ayatnya luar biasa sekali dalam masalah ini Allah berfirman, berpengkul Allahu azhina lakum Katakanlah Apakah Allah mengizinkan kalian Amalallahi taftarun atau apakah kalian mengada-ada atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kerana itu Rasul yang mulia alaih salatu wa sallam Dalam hadith Aisyah radhiyallahu anha Bersabda man ahdatha fi amrina hadha ma'alaysa minhu fahu'arat Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru Dalam perkara kami yang tidak ada contohnya Maka tak Dan Rasul bersabda Man amila amalan laysa alaihi amruna fahu'arat Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan Yang tidak ada contoh dari kami Maka tertolak Ya, ya jelas sekali e, Oleh karena itu Salahlah bagi mereka yang e, Melakukan amalan-amalan Menambah-nambah amalan, -amalan, menambah amalan ya? Yang tidak ada sunnah dari Nabi Sallallahu ya? Alaihi Wasallam Kemudian ketika ditegur Menggunakan kaedah Al-aslu al fil asyai al-ibaha Hukum asal segala sesuatu itu mubah Betul, ini kaedah Tapi anda salah menerapkannya Ya, Al-aslu fil asya'ibaha Tetapi kalau ada Dalil yang melarang, anda harus kembali Di antara masalah ibadah Ibadah, ya, itu ada, ada Kaedah tersendiri Karena dengan dasar nas-nas tadi Ibadah, syariat ini Milik Allah SWT Ketika Allah Subhanahuwataala tidak mengizinkan kita melakukan sesuatu ibadah dan diancam oleh Rasulullah SAW orang yang ngarang-ngarang nama-nama ibadah tertolak maka maka kita harus uh, kembali ke situ. Ya? Jadi inilah uh, para pemirsa, para pendengar ya diantara pentingnya kita belajar kuaid fikhya. Allahumma s.w.t. Tep, saya cizol kelahan atas penjelasan dan jawabannya yang disampaikan Dan ini juga menjawab pertanyaan dari pesan singkat Masih satu lagi Tep, ada satu pertanyaan kembali kami angkat Masih terkait dengan pembahasan kita Beberapa pendengar di Jakarta dan juga di luar Jakarta bertanya Apakah yang membedakan antara usul fikih dengan kawait fiqh yang kita bahas di kesempatan pagi ini? Iya, nah, bagus sekali pertanyaannya Masya Allah ya Uh, tentang perbedaan usul fikih dan kuwait fikih InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Ada dua ya, perbedaan yang sangat mencolok di Usul fikih sama kuwait fikih ya. uh, Dan ada beberapa uh, perbedaan lagi nah, InsyaAllah kita akan bahas Tetapi uh, secara umum ya, saya kasih per, uh, jawaban Bahawa usul fikih ini adalah Uh, kaedah yang berhubungan langsung dengan dalil Berhubungan langsung dengan dalil Seperti yang dikatakan oleh Sheikh uh, Dr. Uh, Muhammad Umar Baznul Usul fikir itu berbicara dengan tarakib luawiyah Tarakib luawiyah Jadi sus -sus susunan-susunan luawah Susunan bahasa dari uh, dalil tersebut Susunan bahasa dari dalil tersebut Ya, Ini perbezaan yang pertama Ya E, sekali lagi usul fikih berhubungan dengan e, dalil langsung, dalil secara langsung dan tarikhul qawiyah, ya, Tarakib qawiyahnya, ya. Seperti misalkan kalimat akimu sholat, akimu ni dari tarikhul qawiyahnya ini akimu ini fiil amr kan? Oh amr itu berarti menunjukkan perintah ya, perintah itu berarti kalau e, Allah meminta sesuatu kepada kita. Berarti perintah itu harus kita ta ta taati, turuti. Oh berarti wajib. Berarti perintah itu menunjukkan mana wajib. Nah, itu. Ini kaidah usul. Adapun kaidah fikihia itu langsung berhubungan dengan amal, amal hamba. Ya amal hamba. Misalnya gini, seorang hamba beramal, eh, dia solat, tapi niatnya tidak ikhlas. Niat ya, tidak ikhlas. Ya. Nah, langsung dihukumi uh, diterima tidak amalnya kan uh, tidak diterima tentunya karena apa? Karena al-umuru hmm. Segala sesuatu perkara itu sesuai dengan maksudnya. Ini langsung ke amal hamba. Amal ke amal hamba. Seperti tadi uh, saya tadi ragu-ragu nih kentut ndaan itu dalam salat eh? Ini langsung ke amal kita. So. Ya? Ah berarti saya eh, apa namanya harus tetap solat karena eh, masih ragu-ragu kan eh, nah. tidak membatalkan solat saya. Nah, ini langsung ke amal Dali, dalilnya apa dalam kaedah fikihia al yakin la ya zulu bishad. Ini eh, diantara perbedaan Kemudian di antara hal yang disebut oleh ulama juga perbedaan usul fikih sama eh, kaedah fikih ya, ya tadi eh, adalah kalau kaidah eh, usul, usul usul fikih itu ada wasilah ya keamal itu wasilah tadi wasilah itu dalil tadi ya tadi kalau kalau kaidah fikih ya, tidak tidak ada wasilah dalil langsung begitu soal nanti kita akan bahas di uh, pertemuan berikutnya di mukadimah tentang kaedah-kaedah fikih oleh kerana itu para pendengar dan para pemirsa Raja TV Alangkah baiknya kalau misalkan e, Setiap kita memegang bukunya Supaya nanti kita bisa buka halaman sekian ya Nanti kita buka halaman sekian Kita sama-sama bahas Sama-sama pelajari, sama-sama baca kan gitu? Kemudian e, kalau ada tambahan dari kitab-kitab ulama Yang lain insyaAllah anda pun tambah e, Tambahi kan Seperti itu dan e, saya sudah e, bicara sama penulisnya nanti kita akan tambah-tambah dengan buku-buku e, yang lain ya. seperti itu. Allah lahir. Terima kasih sahaja kalau dan ini merupakan pertanyaan kita di kesempatan pagi ini yang terakhir. Uh, insyaallah pembahasan dari kaidah-kaidah ka praktis dalam uh, kaidah fikih kita lanjutkan kembali dalam pembahasan yang akan datang dan mungkin satu sebagai kesimpulan sementara dari kajian kita silakan. Eh ya. uh, alhamdulillah para pemirsa Radio TV dan para pendengar Radio yang dimuliakan oleh Allah SWT uh, kita sudah membaca mukadimah dari kitab Kaidah-kaidah Praktis Ma'amiyyah Ki Islami dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari apa namanya mukadimah ini um, kita mendapatkan faedahnya dan ilmunya dan kita mendapatkan pahala dari ini Dan e, tidak ada kesimpulan Karena e, saya kira jelas tadi ya <gukil> Jelas insya Allah Kita bahas pada pertemuan berikutnya Tentang e, kaedah e, Tentang Muqatima Fiki Kemudian yang saya ingin Sampaikan adalah e, Ketika Untuk pemirsa dan para pendengar ya e, Ketika kita bahas Tentang sebuah masalah Usahakan pertanyaannya ini Sesuai dengan mm, masalah yang kita bahas Ya Sesuai dengan masalah yang kita bahas supaya akan lebih luas maknanya kan gitu. E, dan saya minta maaf kalau ada pertanyaan yang memang tidak saya jawab ketika tidak tidak tidak berhubungan dengan masalah ya. Eh mungkin insyaallah bisa dijawab sama e, dalam babnya di sini pertemuan-pertemuan dengan dengan apa? dengan ustaz-ustaz yang lain yang bahas fikih atau bahas masalah Uh, kalau berhubungan secara akidah masalah-masalah akidah masa -masalah dan susuk ya, kita uh, teratur ya. Baiklah wallahul muwaffiq Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Akhiri subhanakallahumma bihamdika wa la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh.